Bueno, garazi eta gaurko sumarioan aipatu dugun bezala, gure gonbiatuak dagoeneko berriozar erratiaren e, estudioetan daude eta zuzen e, e, torri dira Berriozarri Institututik, e, Asier Paboyeta, eta aurkene aroka egunon, bueno, antolatu duzue jaialdi bat e, ikasbidei harako, eta kontegu zuen peskaz zertan datxak e, antolatu duzuen e, zera jaialdi hori. Ba, bueno, buruna no guzia, haipatu duzun ikasbidei horretarako diru pizkala lortzea da, Baina aldi berean, jendetza Piskat animatzeko eta mugatzeko. Uh -huh. e, Piskat aurrera goa, aipatuko dugu. Te kartel horretan e, agertzen diren jarduera guztiak, baina e, e, jakin nahiko genuke, nora soazte ikaz bidei horretara, aurkene, kontaigu zu Piskabat? E, bueno, bagoaz saluera eta, hori, pues egiten da urtero, berdina eta hori. <gülüyor> <gülüyor> bueno, begira, txobat, manen diogu karteltuari eta topatzen dugun lehenen goiarduera, Herri Kirola erakustaldia da, nola antolatu duzue erakustaldia? Sein txuketorriko dira, zuek partu hartuko er, duzue? Egin bueno, pues, dugu Herri Kirolak, oza, klasen badaude lagun batzuk egiten dutena, Herri uh -huh. Kirolak, eta gero hori daituko daitugu beste lagun batzuk, uh -huh. eta E, Euskal Dantza erakustaldia beste aldetik ere e, aipatzen da nonbait, kartel e, horretan eta jakin badakigu zeo e, zer ikusi duzuen e, txorizuri Dantza taldearekin, ez da? Ba, bai, e, klasean hori, badaude niez, baina beste lagun batzuk e, dantzak egiten dituztenak eta ba, lagunduko dute ez, uh -huh. ta, beste lagun batzuk daitu dugu dituzta gian, zen ez daude Adine apartaide, uh -huh. on-dantza ondo ateratzeko ez. Uh -huh. Beste aldetik ere breakdantz eta Gi-hop e, ozea, dantza hauek praktikatzen duen jendea ere badago e, aurkene? Bai, bueno, e, eskainiz diguten, oza ez dira gure klasikoak, uh -huh. pero eskainiz ziguten eta da, bon hartu genuen. Uh -huh. <laughs> Daguntza maten diguten ez, ba. Bai ez, eta, bueno, kartelean, kartelean ere politak geratzen da horrelako anistasuna eskaintzea, ez da. Zera, bai. <gum>, jarduera nagusia e, par, e, pilota partiduak dira? Hori, pilota partiduan, e, gehien bat izan dugu marizkurrena lehenengoaren laguntza, uh -huh. zenberak ezagutzen ditu, beste, bueno, beste jokalari batzuk ezagutzen ditu, uh -huh. txafe e, izan zen, ezakit e, den zen, izan den. Eh, ba Gure lagun bat zure Irakaslea eh, Piotta Irakaslea Eta ba ba Gure zio bizka Lagun duz eh, Lortu dugu Piotta partidu Indesente bat uh -huh. Lortu duzue e, pilota partido bat eta lortu duzue kartel e, bueno, pues, e, txukun, txukuna e, ustea e, Nola e, izan da pizkata antolakuntza hau non, e, non biltzen zarete, noiz guztiago e, antolatu alizateko? Bueno, e, biltzen gara tutoretza klasetan eta osa ganasi ginen ideia pues, e, pizkata antolatzen eta hori. Eta gero geratzen gara ere klasetik kanpo e, gauzak antolatzeko eta lanak manatzeko eta hori. Uhum. Eta tutoretzetan, zuzentzen e, du nola baita e, tutorea? Edo tutorea bertan dago, edo guzten <laughs> osa... du pizkabat libre zuek e, antolatu alizateko, eta... Bai, bueno, badagoan, baina ez du, ez erregiten osa guzten digu ordua guretzat eta gu egiten dugu, dugu duguna., Bueno, eta zenba kostatzen du jaialdi honetako e, sarrera? Bueno, dira iru euro, uhum. ez da asko, pero nola e, e, la ari zarete, jendea e, enteratzeko e, antolatzen ari txadetenaz. Bueno, ba bat, dira, lagunei eta familiarei esan diego, ba, eta uh -huh. gero kartela jarritu dut berrizarren ta inguruko herrialdet uh -huh. e, herrietan Eta gero sare sozialetan ere uh -huh. agi gara zabaltzen. E, lehen, antenatik anpo, e, itxein dugu pizkat ikas, ikasbidaia ari buruz, esan duzuela, e, saloura joan, joan gozaretela, batez ere agur, e, e, agur esateko kurtsoari agur esateko bigarren eskuntzari, e, eta saloun ez dakit, e, dozuetako bat egonda no, noz baita eta ja ezagutzen duzue. Es es ni eso. Si Verás, es agutzeko para parada Bye. eh en eh, gauez eta egunez. <laughs> <laughs> <ríe> bai. <rillao> igual gauez. <laughs> bai, etoki ederra igual piska parranda egiteko. Bai. <laughs> Ederki e, Bueno, e, seguraski ant, e, Zuek bezalako Gaste batzuk e, Topatuko duzuek, garai horretan Jende asko eta asko joaten da saloura Bates ere ikasbidaiak Egitera e, Ez dakita remanetan jarri zareten beste Institutoren batekin Edo hori uzten duzuek geroko. Ez hori, ba, bertan gauden erako. <laughs> Hortxe, duzu, beste herri e, batzuk, hain e, zuzen ere, tarra ona, rehus, oso e, puntu e, historiko importante batzuk dute, ez dakitaz, moa duzuen e, bizitatzeko edo... Bueno, bizitzen ditugun lekuak azkenan daude pues, gure irakasleen esku eta haiek antolatzen dute eta uh -huh. haiek aukeratzen dute nolagoaz. Beraz, eh, alde kultural hori edo alde akademiko hori usten duzue irakasleen eskuetan, ez? Bai. Uh -huh. Beraz, eh, zuek antolatzen duzue pizkat ludikoa dena eta beraik eh, ikas bidaiarena ez? Bai. <laughs> Edarki. Bueno, pues eh, agurtu beharko dizuegu, eh, denbora joan saigu... E, eskertu beharko dizuegu e, irrati honetaraino e, etortzeak eta, bueno, hongi pues, e, pasa, ikaz e, ezbidei horretan eta batez ere elkar ikusiko dugu antolatu duzen jadealdi horretan suerte on guzti honekin, ezkerrik asko <laughs>